Cu cât tortul nostru de aniversare are mai multe lumânări, cu atât mai puțin suflu avem ca să le stingem.